перекусила на швидку руч, принесеним з собою йогуртом, випила зеленого чаю, взяла яблуко і мовчки пройшла в спальню. Там, завалившись на ліжко, Ірина якийсь час дивилася в стелю, відганяючи від себе думки на кшталт «Так далі тягнутися не може», а потім вирішила пошукати розради і поради в жіночих журналах. Стосик цього і тоненького, і пухкого глянцу чекав на неї на тумбаці з боку подружнього ліжка. Хоча саме поняття «подружнє ліжко» за останні дні втратило пряме значення. Перекотившись на живіт, Ірина взяла перший згори журнал, не дивлячись на назву, перегорнула. Там радили при розлученні забирати в чоловіка квартиру, машину, не претендуючи при цьому на матеріальну компенсацію. Гроші, писали в журналі, в стосунках між чоловіком і жінкою не головне. Якщо чоловік, писали в журналі, відбувся, то лише завдяки жінці, яка була весь час поруч із ним. Автомобіль і квартира – ось складові успіху, а не зароблені гроші. Значить, писали в журналі, чоловік, якщо він справжній чоловік, завжди залишить колишній дружині квартиру і автомобіль. Бо якщо він чоловік, який відбувся один раз, він відбудеться ще раз, заробивши собі на нову квартиру і новий автомобіль. У Максима не було машини. Взагалі-то була, але її не можна вважати автомобілем успішної людини. Отож, як давав зрозуміти журнал, її чоловік Бойко не відбувся. Або відбувся. Не до кінця. Ірина взяла наступний журнал. Там писали, що сучасній жінці комфортно лише поряд з лідером, бо лідеру, у свою чергу, комфортно лише поруч із сучасною жінкою. Але в новому тисячолітті жінки почали завойовувати лідерські позиції в усіх суспільних інституціях, отже соціальні акценти змістилися. І тепер сучасна жінка-лідер сама повинна бути ковалем свого щастя. Своєрідним продовженням теми стала розповідь про першу в Україні жінку-коваля, вміщена на наступній сторінці. Ровесниця Ірининої матері в чистому фартуху із кувалдою в руках, яка посміхалася фотографу нафарбованими губами, і чомусь не привабила. Відклавши цей журнал, Іра потягнулася по третій, так і не вирішивши для себе заговорити до чоловіка першою, дозволити йому зговорити до себе, не говорити з ним взагалі, як радить одна з численних подружок, мерщій подавати на розлучення. Без мужиків навіть краще. Саме в цю мить у двері спальні обережно постукали, не дочекавшись відповіді, Максим зазирнув усередину. «Привіт!» – промовив він. «Ти тут?» «Ні, ви сам не бачиш козел!» – подумала Ірина, хоча тут таки вирішила. «Козлити його, мабуть, досить!» «Ні!» – відповіла коротко. «Я там!» «Де? Там?» – не зрозумів Максим. «Там? Куди ти мене послав сьогодні зранку?» – похмільним язиком. Про «Язик уже хто б говорив майнуло!» в Максимовій голові, але вголос сказав: «Слухай, Ір, ну давай уже не будемо». «А ми й будемо?» Ірина перегорнула сторінку, демонструючи всім своїм виглядом, що чоловік відриває її від важливої справи. «Тепер мені нарешті стало ясно з тобою все. Як ти до мене ставишся, за кого ти мене маєш, все коротше. І не треба тільки знову Вантажити, що я сама в чомусь там винна. Раз уже ти сама почала, то. Ірина не дала йому договорити Я почала, я й закінчу. І розмову цю дурну, безкінечно, і взагалі все. Ти про що? підозріло, запитав бойко, заходячи в спальню. Про те саме. Ірина різко й роздратовано відкинула від себе журнал, який тримала в руці а потім скинула на підлогу решту глянцю. «Про те саме, ти ніколи не дозволяв собі навіть думати про мене, так, як говорив у голос усі ці дні. Наче не я витягла його два рази з такої задниці, в яку, в яку загнала своїм же довгим язиком», – так і не стримався Максим. «Ти глянь, він знову за своє, знаєш що?» Ірина сіла на ліжку, розвернулася. «Знаєш що?» Нічого, крім стопки жіночих журналів, їй на очі не потрапило. «Знаєш що?» «Ось що!» Спочатку Максима полетіло кілька журналів. Потім подушка, за нею ще одна. Все це бойко ледь встигав відбивати руками. Та коли дружина замахнулася останнім журналом із колишнього стосу, він опанував себе, згадав, для чого прийшов, і виставив перед собою руки. «Стоп, стоп! Стоп, Ірко, стоп! Давай миритися!» Рука Ірини застигла в повітрі, потім повільно опустилася. «Чоловік робить перший крок», – майнуло в голові. «У таких випадках жіночі журнали радять давати чоловікам шанс». «Що, що?» «З миром прийшов я, о, жінко. Неправий я був, зрозумів за довгі ці дні». Невідомо з якого переляку Бойко почав невміло та щиро наслідувати віршований розмір, яким писали свої поетичні твори давньогрецькі митці. «Провину свою я готовий загладити, жінко». Ірина, незнайома з віршованими розмірами, популярними в давній Греції, Вла щиро і ніде правди діти, приємно здивована чоловіковою поведінкою. Це щось нове у наших із тобою стосунках, Бойку. Ти вибачаєшся, цілу промову приготував. Тільки ти не думай, що я тобі вже повірила. Можеш не вірити, зітхнув Максим. Послухай і сама виріши. У нас завтра що? Субота? Значить завтра? Я запрошую тебе в одне цікаве місце. На вікенд. Думаю, тобі там сподобається. Ірина подивилася на нього з підозрою. Слухай, чоловіче, ти ж наче тимчасово без роботи. Я тимчасово не ходжу на роботу, сонце, уточнив Максим. А це різні речі. Жіноча цікавість змусила Ірину забути про сварку. «А за які гроші ми будемо вікендитися? За ті, які ти хотів на якісь там путівки витратити?» «Ти, значить, не придумала їхати за кордон?» – обережно запитав Бойко. «Я ще не вирішила. Чи йти з тобою кудись завтра?» Ірина все ж таки вирішила тримати чоловіка на певній відстані, аби втямив нарешті хто тут приймає остаточні рішення. «То звідки гроші?»